ורחץ את בשרו במים, ואחרי כן יבוא אל המחנה. ואת פער החטאת, ואת שעיר החטאת, אשר הובא את דמם לכפר בקודש, יוציא אל מחוץ למחנה, ושרפו באש את אורותם, ואת בשרם, ואת פירשם. והשורף אותם, יכבס בגדיו, ורחץ את בשרו במים, ואחרי כן